Ледве чутно, і зовсім не схожий на дзвінкий голос Естели, що наказує повернутися до класу або займатися своїми справами. «Естело, це ти? Ти де? У лікарні. Що ти там робиш?» «Я прийшла до подруги», відповідає Естела після довгого мовчання. «Навіщо? Їй погано?» «Ні, вона просто тут працює». Можливо, по-друге Естели, це мій лікар Ольга? Я відкриваю рота, щоб поставити запитання, але Естела перебуває мене. Ну, як там свято? Весело? Так, шкода, що ти не з нами. Мені теж дуже шкода. Свято – це завжди добре. Відпочивай, розважайся. Завтра тобі передадуть мій подарунок. Тобто Як? Тебе не буде в школі? Ні, я маю побути з подругою. А ти нас познайомиш? Краще тобі її не знати. Сподіваюся, ти ніколи, ніколи з нею не познайомишся, Мафальдо. Ну, гаразд, тоді бувай. Трохи розлютившись, відповідаю я. Бувай, сонечко. Передавай привіт своїй подрузі. У відповіді стела. Довго мовчить. «Вітаю тебе, Мафальдо, моя маленька принцеса!» Нарешті, каже вона дуже дивним голосом і вішає слухавку. Я знову бачу плями в очах і відчуваю, що окуляри запітніли. І тут мені дещо спадає на думку. А що, якщо це і Стела поклала на мою парту ту саму записку? Ну що, «Ти йдеш відкривати подарунки?» – заглядає у двері Філіппо. «Чур спочатку мій. Він намагається всучити мені свій подарунок, а я мало не падаю зі стільця. Мама обходить нас. Вона знову на високих підборах, хоча сьогодні не день підборів. Витягує з холодильника фруктовий салат і зачиняє дверцята. «Так, Мафальдо, іди швидше відкривати подарунки». За Філіпо скоро приїде тато. Я дуже сподіваюся, що Філіппо подарував мені футболку з моїм ім'ям на грудях, як та, що я бачила в Емілі, але його подарунок виявляється ще кращим. Спочатку я навіть не можу зрозуміти, що це таке, і нарешті виймаю з пакета мікрофон справжній, не іграшковий. Це «Караоке! Але непросте!» Філіппо хапає коробку і протискується крізь натовп гостей до телевізора. Я помічаю, як він натискає якісь кнопки і встромляє дріт від мікрофона кудись за екраном. Спочатку пісню хтось співає, а ти просто слухаєш і запам'ятовуєш. А потім грає музика, а ти співаєш. І якщо не знаєш слів... Можна повернутися до першої пісні і прослухати знову. З телевізора лунає знайома пісня, яку я часто чую в машині по радіо. Андрея піднімається з дивана і бере в руки мікрофон. Був такий хлопець, зовсім як я. Любив він «Бітлз» і ролінг Стоунз». Взагалі-то для вчителя музики він співає не надто добре. Але решта начебто цього не помічають. І починають підспівувати. Я підходжу до Філіпа і голосно шепочу йому в ухо, намагаючись перекрити голоси, що співають, але так, щоб ніхто не почув. Дякую, мені дуже подобається твій подарунок. Шкода, що скоро я не зможу ним користуватися. Чи варто розповідати Філіппо про те, що я збираюся переїхати на дерево? Філіп риється в коробці з-під мікрофона і простягає мені синій конверт. А ось і листівка. Я мовчки беру конверт і озираюся на всі боки. Переконавшись, що ніхто на нас не дивиться, я тягну Філіппо в коридор. Я ввечері прочитаю, коли всі підуть, гаразд? Це ще чому? Тому що я не розгледжу літери. То візьми лупу. «Звідки ти знаєш про лупу?» Здивовано піднявши брови, запитую я. «Я бачив, як ти діставала її з кишені. Чому ти не користуєшся лупою? Ти ж усе одно тягаєш її щодня». «Я не хочу, щоб мене з нею бачили. Якщо на мене дивляться, я ніколи її не дістаю». У відповідь Філіпо мовчить. Гаразд, ти переміг, здаюся. Але спочатку... Підемо в мою кімнату. Філіппо стягує з ліжка отиму туркарета, що розлігся на ньому, який обурено нявкає у відповідь. Я сідаю поруч і відкриваю конверт. У ньому складений удвічі листок із чорними закарлючками. «Я спеціально вибрав фломастер товстіший», – гордок каже Філіппо. «Я дістаю з кишені свою лупу, як у Шерлок Холмса» і підношу до обличчя. Від душі вітаємо з першою двозначною датою з найкращими побажаннями Філіпо, Крістіна і Мауро. Мауро? Це твій тато? Так. Ми мовчки сидимо на ліжку. Я чухаю оціма туркарета і дивлюся на нього всіма очима, Хоча все одно нічого не бачу. Це тому, що я думаю. Цього тижня ти живеш із татом? Ми вперше зговорили з Філіпо про його сім'ю. Ні, я його бачу тільки у вихідні. Тобі не подобається бути з татом? Тобі неприємно, коли ви разом? Філіпо знизує плечима і гладить оціму туркарета. Не дуже. Це через нього я тепер такий божевільний. Це хто тобі сказав? Психологи. Взагалі-то у нашій школі всі так думають. Психолог каже, що я неуважний і агресивний, тому що мої батьки розлучилися. Ну, ти ж ненавмисне. Я обімаю Філіпу за плечі, і мені здається, що його окуляри злегка запітніли. Раптом він починає схлипувати. Філіп плаче. Здригаючись усім тілом, так що оці туркарет зістрибує з його колін і перебирається на стілець. Але при цьому Філіппо плаче беззвучно, тож ми сидимо в моїй кімнаті доти, доки дорослі не примудряються все зіпсувати, зазирнувши до нас у найневідповідніший момент. «Мафальдо, вимикай світло!» – каже мама. «Я вже в піжамі. Лежу в ліжку». Притиснувши до себе очі мотор Зазвичай я ніколи не заплющую очі без потреби, якщо тільки не гуляю у дворі з пов'язкою. Мені не хочеться заплющувати очі. Потрібно, щоб вони запаслися світлом на все життя. Але зараз я лежу із заплющеними очима. Коли гості розійшлися, тато зняв зі стелі кульки, але я випросила в нього одну – і заштовхала під ліжко. Коли я оселюся на дереві, кулька може стати в пригоді. Раптом я не витримаю холодів або постарію і не зможу спуститися. Сьогодні моїм очам потрібно відпочити. На відміну від них сама я зовсім не втомилася. Я простягаю руку до лампи, намацую кнопку вимикача. Мама заходить у кімнату, і я злегка відкриваю одне око, щоб подивитися, який вигляд вона має в темряві. Спочатку до мене долітає її м'ятний запах. Потім я бачу її довга стутінь, довге волосся і темні складки одягу, які без світла здаються ще темнішими. Як дивно! Раніше я думала, що темрява – це коли все чорне. Але мами, виявляється, можуть розглядіти тебе навіть у непроглядній темряві. Напевно, вони бачать, як кішки. Все бачать, щоб знайти дитинчат у разі небезпеки. Якщо це правда, то я теж можу стати мамою. Я трохи піднімаюся на лікті. Мамо, а якщо я загублюся, ти зможеш розглядіти мене у темряві? «Розгледіти, може, і не зможу, але я все одно тебе знайду, щоб не трапилося. Давай, вимикай світло, уже пізно», – відповідає вона, гладячи мене по голові. Нахилившись, мама цілує мене. Її довге волосся падає на подушку, як хвилі цукрової вати, тільки чорної. Я гладжу його, а потім мама встає, і виходить із кімнати. Мамини волосся таке м'яке. Я не стала уточнювати, про яку я темряву, адже мама все одно знайде мене де завгодно. Сьогодні мені не хочеться розмовляти ні з тобою, Козімо, ні з бабусею. Вам же добре разом? Ви перебираєтеся з гілки на гілку, читаєте книжки, і зовсім не підозрюєте про те, що до черешні залишилося всього 60 кроків. Козімо, ти чув? Усього 30 метрів. Це не так уже й багато. Пам'ятаєш, твій брат говорив із мудрецем, і той сказав йому, що ти живеш на дереві, бо на землю потрібно дивитися з певної висоти, щоб бачити все в правильному світлі. Але з якої відстані мені тоді? Потрібно дивитися на черешню Глава сімнадцята Кидати в сміттєвий кошик паперові кульки У доктора Ольги зелені очі Я запам'ятала Я намагаюся їх розгледіти, Але замість її обличчя Бачу лише сіру пляму Ось чому я все ще сиджу перед лікарем, а тато з мамою сидять поруч на все тих же незручних стільцях. Лікар кладе мені в руки довгу гладку паличку. Ольвець. Я торкаюся до нього і намацую на кінчику знайому фігурку. Динозавра. Вибач, з єгипетськими богами не знайшла. Нічого. Я все одно не люблю гумки. Вони для мене зовсім не головне. Але я дякую лікарю і з задоволеним виглядом беру олівець. Вічливість – це важливо. У лікарки на столі блок листків для записів, які вона дає дітям під час прийому. На них можна малювати. Я беру листок і починаю водити по ньому олівцем. Дорослі говорять напівголосно, а я роблю вигляд, що не слухаю. Як часто мені тепер доводиться вдавати, особливо після Дня народження, вдавати, що не плачу, вдавати, що не підслуховую. Коли я виросту, мені доведеться постійно прикидатися, як роблять мої мама і тато. Навіть зараз вони прикидаються, що говорять про щось неважливе. «Ну, як вона?» – запитує тато. «Не так погано». Дорослі ніколи не кажуть «погано», «жахливо». Будь-яку фразу вони починають із «не». Доведеться і мені так робити, коли виросту. «Не так погано» означає, що все дуже погано. Приблизно так само буває, якщо наша вчителька запитує в хлопців, чи пасує їй нова стрижка. Я впевнена, що хлопчикам вона зовсім не подобається, але вони відповідають Непогано, щоб виглядати вічливими і не опинитися біля дошки. Ви вже вчите шрифт Брайля? Звичайно, відповідає тато. Ми займаємося і чимало. Ну ось, знову це не. Я прочитала одну єдину книжку маленького принца. Щоправда, вона мені дуже сподобалася. Докторе, «Чи не можна щось придумати?» – запитує мама, і її голос тремтить. Бувають окуляри з вбудованою камерою, які дають змогу розпізнати картинку і допомагають у разі порушень зору. Знову окуляри? Ну, вже ні. По-моєму, це перебір, та й навряд чи від них буде користь. Але в цьому випадку вони марні. Не будемо перевтомлювати, дівчинку. Пронесло. Напевно, ці окуляри просто жахливі. І я зовсім не хочу, щоб мені на голову прилаштовували камеру. У школі наді мною сміятимуться. «Який прекрасний малюнок, Мафальдо! Це ж зоряне небо, як у Ван Гоха, завважує доктор Ольга, після довгого мовчання, змушуючи мене підскочити. Я дивлюся на малюнок, де намальовано кілька сірих кружечків. Якщо цей Ван Гог малював так, як я, неважливий із нього художник. І все ж до лікаря ми сходили не таремно. Тепер я маю олівець із гумкою-динозавром і план, як його використати для справи. У класі стоїть повна тиша. Йде контрольна з геометрії. Я вже все зробила. Фернандо поставив мені відмінно, як зазвичай з мінусом і, влаштувавшись на останній парті, втупився у свою китайську книжечку. Він завжди ставить мені відмінно з мінусом. «Відмінно за старання, а мінус тому, що відмінно ти поки що не заслужила», – каже він. Я обертаюся назад. Кевін працює над вісю симетрії. Він так і не зрозумів цю тему. Гей, Кевін. Піднімає голову, але тут же втикається у свій листок. Потрібно відволікти вчительку. Оскільки моя робота готова, я питаю, чи не принести їй кави. Вчителька відривається від гри в телефоні. Дякую, Мафальдо. Я сама сходжу. Якщо почуєш, що хтось шепочеться, запиши прізвище. Вона кладе на мою парту аркуш, бере сумку і виходить із класу. Саме час діяти. Розвалившись, як ведмідь, Кевін дряпає ручкою краєчок парти. Осі симетрії йому ніяк не даються. Намагаючись не випускати з поля зору Фернандо, який сидить на останній парті, я спираюся на парту Кевіна і шепочу. «Слухай, хочеш, динозавра?» Кевін обожнює рептилій. «Він просто у захваті від змій і гуан і всякого такого». При слові динозавр, він тут же пожвавлюється. «Дивись, який у мене олівець! Кльовий! Давай мінятися!» «Шш!» – шипить ззаду Фернандо, не відриваючись від книги. «Я кладу олівець перед Кевіном. Хочеш, подарую, але мені потрібно дещо натомість. І що ж? Плащ, у якому ти їздив на ферму. «Давай мінятися, а?» «Ні, ушки. Олівець можна купити в будь-якому кіоску. У кіосках таких не продають. Такий є тільки в мене. Можемо все-таки помінятися, якщо захочеш». «Тоді давай ще й лупу. Олівця Кевіну виявилося мало. Мій план не спрацював. Але часу на роздуми немає. Все одно лупа мені скоро вже не знадобиться». Я виймаю з кишені лупу і, ховаючи руку під партою, простягаю її Кевіну. Кевін тут же суне її в портфель. «Завтра принесеш плащ?» Розмріялася. У цей момент у вчителька повертається в клас. Зазвичай мені подобається запах гарячої кави, але сьогодні від нього щипає очі і з правого навіть котиться сльоза. Таке буває, коли я дуже хочу спати. І тут мені прокидається така злість, що вже не шкода ні олівця, ні лупи, а просто хочеться заплющити очі і поставити на всьому великий жирний хрест, викреслити зі свого життя всіх, крім естели, є отьмо туркарета. Усіх і все, крім моєї черешні, мого дерева. Іноді я уявляю собі, як влаштуюся на дереві. Споруджу будиночок із листя а навколо нього будуть пташині гнізда. Їх на черешні чимало. А якщо засумує, я просто постукую по стовбору черешні і почую бабусине «Хто там?» «Це я, Мафальда?» – відповім я. «Черешневий велетень хитне головою, із гілок полетять білі та рожеві пелюстки, а ми з бабусею зберемо їх і складатимемо фігурки та картини». Щоправда, у мене не буде лупи, Без неї буде важкувато. Втратити лупу досить неприємно, До того ж це татів подарунок. Дивлячись на неї, На дереві я могла б згадувати тата. Коли дзвиниться дзвінок, Усі вибігають у коридор. Кевін підхоплюється з місця І біжить у туалет. Я притуляюся до дверей І сповзаю вниз по стіні. Я бачила у фільмі, Таку сцену. Як давно я не дивилася телевізор, не була в кіно. Здається, я не встигну подивитися жодного фільму. Дуже скоро я опинюся в темряві, і тоді тим більше нічого не побачу. Чому все це відбувається саме зі мною? Я плачу, уткнувшись обличчям у коліна. «Хей, ти чого?» На мене падає кілька хлібних крихт. Розплющивши очі, я бачу перед собою чорні кросівки і блакитні джинси. Філіппо сідає поруч, я швидко викладаю все, що сталося на уроці. Я давно помітила, що Філіппо не вміє слухати довго, тому намагаюся вкластися в кілька речень. Не чекаючи фіналу історії, Філіппо «мне серветку», і закидає її в найближчий сміттєвий кошик. Задоволений тим, що влучив точно в ціль, він прямує до нашого класу. Я підбігаю до нього і хапаю за руку. Входити в чужий клас на перерві в нас не дозволяється. Ти що задумав? Філіпо рішуче відсторонює мене і спрямовується вперед. Я допоможу тобі повернути речі. Стій і стеж щоб ніхто не вийшов. Я благаю його зупинитися, адже будь-якої миті нас можуть застукати, але Філіп вже носиться від парти до парти і риється в чужих рюкзаках. Я стою біля дверей і відчуваю, як холодію від жаху. За моєю партою, під столом. Що саме під столом, можна не договорювати. Філіпо вже мчить до парти Кевіна. І тут я відчуваю, як хтось кладе руку мені на плече. Що тут відбувається? Застигнувши від страху, я виявляю, що за моєю спиною стоїть незнайома вчителька і дивиться в клас. Ще кілька людей підходять подивитися, що за шум. Ти що робиш? – запитує вчителька у Філіпо. Філіпо ховається за партою, але вже надто пізно. Він риється в моїх речах. Це моє. Волає Кевін, що є сили. І, відштовхнувши мене, летить до свого рюкзака. Він хапає Філіпо, намагаючись відібрати в нього лупу і олівець, але той не здається. Ні, не твоє. Це її речі. Вона мені подарувала. Тепер це моє. Ти її обдурив. Поки хлопчики кричать і б'ються, приходить забуч яка їх розбороняє і починає з'ясовувати, хто влаштував цей бардак. Кевін усе звалює на Філіпо і заявляє, що ти хотів його обікрасти. Тоді я втручаюся і кричу, що Кевін привласнив мої речі. «Ти сама мені їх подарувала, дорепо!» Я кидаюся до Кевіна і починаю молотити його кулаками, та так, що з мене злітають окуляри. І хоча здебільшого мої руки розсікають повітря, Кілька разів я влучаю в щось м'яке, що виявляється обличчям Кевіна. Значить, битися можна навіть не бачачи супротивника, потрібно не забути записати це в зошиті у мій новий список. Крісла в коридорі перед кабінетом директора такі ж незручні, як у кабінеті лікаря. Але цього разу поруч немає ні мами, ні тата, тільки Філіпо. Нам зробили попередження і видали по паперу де описали всі наші злодіяння. Його потрібно підписати в батьків. Мене вперше викликали до директора, і я вперше вкрала. Я цього року зробила багато того, що в недільній школі обіцяла ніколи не робити. Але так було потрібно. Я цього не хотіла. Я не планувала бити Кевіна або тікати з дому. Насправді бити Кевіна виявилося навіть приємно, Адже він мене обдурив, а я ненавиджу, коли обманюють. «Я знаю, ти не любиш, коли брешуть, але мені зараз доведеться трохи збрехати, а ти сиди і мовчи, гаразд?» каже Філіппо, доторкаючись до моєї руки. Раніше він ніколи не торкався мене ось так, просто так. Але навіщо йому брехати? І про що? Естала часто повторює, що потрібно говорити тільки правду. «Якщо я не збрешу, тобі теж дістанеться, тож мовчи». «Ти про що?» «Ні, про що. Просто мовчи і все». Філіппо бувтає ногами під стільцем і раптом пропонує. «А давай кидати паперові кульки в кошик. Він мне аркуш із зауваженнями директора. Робить із нього кульку і кидає в дальній кут» де стоїть Ксерокс. Напевно, там сміттєвий кошик. Я чую, як папір падає на дно кошика. Тепер ти. Я мну свій єдиний аркуш, той самий, що треба підписати в батьків. Роблю з нього кульку і кидаю в кут. Все одно нас покарають. Я чую, як кулька влучає в стіну і потім котиться підлогою. Повз, Філіппу біжить на звук, підбирає кульку і простягає мені. «Давай ще раз!» Коли я готуюся до шостого китка, двері до кабінету відчиняються, і на порозі з'являється директор. «Ви що це робите?» «Неважко здогадатися, що він дуже, дуже злий. Моя сміливість випаровується, поки кулька летить у бік кошика. Я відкриваю рота, щоб вибачитися і зізнатися у скоєному» адже коли порушуєш правила, це вважається злочином, але не встигаю сказати ні слова. Це мій, тут же кричить Філіппо. Наш директор, худий і високий чоловік із рідким волоссям і блакитними венами на скронях. Я добре пам'ятаю його обличчя. Він незлий, просто рідко виходить із кабінету і зовсім не спілкується з нами, дітьми. Він нагадує того охоронця що вічно забруднений томатною пастою. Хто знає, Може, вони великі друзі і часто попивають разом каву та обговорюють учнів? Утім ні. Надто вже вони не схожі. Хоча ми з Філіпо теж зовсім не схожі. І все-таки дружимо. Здається, директор добре знає Філіпо. Вибачте, це все я. Я увійшов у її клас. Мафальда хотіла мене зупинити, але я не слухав. А потім я відібрав вони аркуш і почав кидати. Але ж усе це неправда. Я відкриваю рот і встаю зі стільця, але директор відвертається і, зітхаючи, відчиняє двері до свого кабінету. «Погано, дуже погано. Нам із тобою треба поговорити. А ви, панночко, можете йти». Філіппо навіть не дивиться в мій бік. І коли я хапаю його за руку, він виривається і шепоче. «Іди геть!» «Я бачу, як зачиняються двері!» Здається, він усміхається. «Філіппо, мій герой, мій захисник, мій гарон". Схоже, директор не зрозумів, що Філіппо збрехав заради мене. «Треба бігти. «Давно я не носилася, як інші діти». Не бігала ні в парку, ні на уроці фізкультури. Дивлюся на всі боки – нікого. Ні біля входу до школи, ні в коридорі, ні найменшої ознаки життя. Десь скрипнули двері, їй пролунав сміх. У коридорі з'явилася жінка у вузькій чорній спідниці з паперами в руці. Вона попрямувала до Ксерокса. Мені чути, як вона тисне на кнопки і відчиняє кришку, а зелений вогник ксерокса видно навіть звідси. У моїх очах замиготіли різнокольорові зірочки, і я відвернулася. «Ти щось хотіла?» – звертається до мене незнайомка. Я прямую до свого класу. Все одно Філіп вже попався. Жінка збирає аркуші, їй повертається в кабінет. Тепер я зовсім одна. Намагаючись не вирушитися, я рахую до десяти. Нікого. Ніхто мене не шукає. Тоді я йду до кімнатки Естели. Для цього потрібно минути зал, де проходять шкільні свята. У моїй школі всі стіни пофарбовані в сірий. Двері блакитні, підлога теж блакитного кольору. Таке відчуття, що ти в космосі. Я впираюся всім тілом у двері, відчиняю їх і швидко зачиняю за собою. Серце шалено б'ється, як барабан-бонго, на якому іноді грає Андреа. Щоб заспокоїтися, я узираюся на всі боки, хоча скельця окулярів брудні, і перед очима тільки брудні плями, як на склі маминої машини. Хто знає, на склі ці плями чи в моїх очах? Мені би не завадили двірники, як у машини. Вони б змили всі плями, весь бруд. Але двірники для очей поки що не винайшли. У бутці охорони темно. Сьогодні ніхто сюди не заходив. Жалюзі опущені. Лише невеличка смужка світла проникає крізь кватирку, що виходить у двір. Я підставляю руку під сонячні промені, і розганяю пил, що кружляє, стискаю і розтискаю долоню, дивлюся на білу шкіру і тонкі прямі тіні від пальців на стіні. Світло і тінь я розрізняю непогано, особливо, коли вони поруч. Не опускаючи руки, я намагаюся розгледіти в напівтемряві обстановку кімнатки. Крісло на коліщатках, письмовий стіл – Тумбочку, в якій Естела зберігає чіпси. Я зовсім забула про свій подарунок. Естела ж сказала, що залишила його тут. Я нахиляюся, під стіл і відкриваю секретну скриньку, куди вона ховає речі, відібрані в учнів. Там я намацую паперовий згорток, зав'язаний стрічкою, і кладу його на стіл. Згорток дуже м'який і доволі дивний. Уже вдруге я отримую м'який і дивний подарунок. Я намагаюся розкрити його, не порвавши папір. Але мені не вистачає терпіння, і він рветься. Перше, що кидається в очі – зірка. Велика і біла, з тканини. Зірка ця надрукована на футболці чорного кольору. Дуже схожа на ті, що продаються в магазині в мами Філіппо. Може, Естела її там і купила? Приємно думати, що в Естели і Філіпу є щось спільне. Я притискаю футболку до обличчя і відчуваю приємний запах порошку. Перш ніж загорнути подарунок, Естела випрала і попрасувала футболку. Так пахнуть речі, у яких вона ходить на роботу. Зірка на футболці трохи світиться. Я відчуваю це навіть руками. Руки намацують і другу зірочку, меншу, на іншому боці футболки. Я прикладаю футболку до тіла, і маленька біла зірочка виявляється прямо навпроти серця. Глава вісімнадцята Ніхто не стріляв. У мами в машині завжди дуже спекотно, а сьогодні мені ще спекотніше, бо я маю розповісти, що мені написали зауваження, і що я зім'яла і викинула листок, який їй треба підписати. Але мама, як зазвичай, дуже багато говорить, і я не перебиваю. Притулившись чолом до скла, я дихаю на нього і малюю маленьку зірочку. Вона так швидко зникає, що я навіть не встигаю її розгледіти, Але це неважливо. У моєму рюкзаку лежить нова футболка, на якій цілих дві зірки. Маленька моя, велика стеле. Коли ми приходимо додому, я ховаю подарунок під ліжко. Так я не забуду його взяти, коли переїду на дерево. А коли настане весна, я одягну нову футболку, і Естела матиме вже три зірочки, адже її ім'я теж означає «зірка». Піднімаючись сходами, я думаю про те, що перш ніж розповідати неприємні новини мамі і татові, треба зателефонувати Естелі і подякувати за подарунок, а то потім мені не дозволять говорити телефоном. Зазвичай на сходах... Я намагаюся зосередитися, щоб не впасти, особливо якщо місце мені незнайоме. Ніколи не знаєш, які там сходинки, але вдома ноги самі біжать нагору. Цими сходами я бігала за самого раннього дитинства, тож ними я можу піднятися із заплющеними очима. Думаю, навіть темрява мені не завадить. Ось що потрібно записати в зошиті точно. «Обережно, дівчинко! Дорогу! Дорогу!» – кричить хтось. Я відстрибую в бік, вчепившись у перила, і бачу, що на мене насувається ціла шафа. Шафа, що говорить, вийшла з нашої квартири. «Ти куди?» – за шафи висовується голова спітнілого незнайомця, який опускає шафу на сходинку. Тепер я затиснута між поручнями і шафою. Спітнілий незнайомець стоїть так близько, що я відчуваю жар, який виходить від нього. Він риться в кишені. грамші, будинок двадцять три, ось куди», відповідає він, знову піднімає шафу і з неймовірним зусиллям починає тягнути її вниз. «Але ж це наша шафа!» Я вибігаю в будинок і натикаюся на купу коробок. «Мамо, що це?» «Обережно, сонечко!» «Що трапилося?» Тримаючи в одній руці кришку від дисковорідки, а в інші сумочку, мама виходить із кухні. «Ти що, забула? Ти ж їздила з нами дивитися нову квартиру? Час відвозити речі, Люба. За тиждень ми переїжджаємо». Я простягаю руку і обмацую стіну, але на місці маминої і татової весільної фотографії нічого немає. Мені так подобалася ця фотографія, а тепер на її місці сіра порожнеча. Фотографію поклали в коробку і забрали. Сподіваюся, її не розіб'ють. Вона мені дуже дорога, хоча тепер я бачу зовсім погано. Окуляри запітніли. Я прямую до своєї кімнати. Весь коридор заставлений некрасивими сірими коробками, на які я намагаюся не наштовхнутися. Огидний колір, як у найдешевшого туалетного паперу з макулатури. Мама йде за мною, не випускаючи кришку з рук. Я дивлюся на неї знизу вгору, і в якийсь момент мені починає здаватися, що це не вона. «Мам, можна я сама дійду?» Ну, гаразд, добре. Обережно, не наступи на що-небудь. Я тебе покличу, коли обід буде готовий. Я стою на порозі. У кімнаті зовсім темно. Я простягаю руку до вимикача і водночас заплющую очі. Роблю крок уперед, потім інший, поки не опиняюся в центрі кімнати. Потім плавно повертаюся. Я знаю. Я знаю, що в моїй кімнаті все на місцях, що ще нічого не забрали. Я відчуваю це обличчям і руками. Потрібно вірити. Все на своєму місці, все так, як завжди. Сюди вони прийдуть в останню чергу. Я прямую до своєї шафи і обмацую її. Я пам'ятаю, що вона зі світлого дерева. Ще два кроки, і я вже біля столу. Та ось де моя точилка. На уроці я ніяк не могла її знайти. В одному місці на підлозі плитка трохи відійшла від підлоги. Намацую її ногою. Якщо на неї наступити, то почується легкий дзвін кришталиків люстри. Саме з цього місця я востаннє дивилася на себе в дзеркало. Я відкриваю очі. І нічого не бачу. І роблю крок уперед. Нічого. Ще. І ще один. Напевно, дзеркало. Вже відвезли. Я хочу витягнути руку, перевірити, чи дзеркало на місці, але не встигаю. Було Болунає якийсь постріл, і дзеркало розлітається на тисячі осколків. Воно було на місці. На тому самому місці. Я порізалася. Запах крові схожий на запах ключів від нашої квартири. «Мафальдо, що сталося?» – голосно запитує мама з кухні. «Стій, де стоїш? Я зараз переб'яжу рану!» – кричить вона, побачивши розбите дзеркало, і біжить у ванну. Я чую, як вона риється в шухлядах, що залишилися. Значить, це я розбила дзеркало. Ніякого пострілу не було. Я просто врізалася в нього, і воно розлетілося. Значить, до дзеркала залишилось нуль кроків. Сьогодні середа. А в понеділок ми переїжджаємо на нову квартиру. Точніше, вони переїжджають, а не я. Тому що я оселюся на дереві і більше з нього не злізу. Я прокидаюся, бо з кухні лунають гучні голоси і чийсь плач. Ранній ранок... І сірий туман в очах ще не загус. Треба цим скористатися і піти подивитися, хто прийшов у таку рань. Я одразу одягаю капці. Раптом на підлозі залишилися дрібні осколки. Не хотілося б порізатися ще раз і повільно йду в кухню, намагаючись не наштовхнутися на ящики. Привіт, Мафальдо. Вибач, я тебе розбудила? лунає голос Равіни з біди копиці чорного волосся. Що ти тут робиш? Мама саджає мене за стіл І простягає чашку чаю та печиво Равіна зайшла з нами попрощатися Вона на якийсь час повертається до Індії Печиво випадає в мене з рук І ледь не опиняється в чашці Я поправляю окуляри І дивлюся на Равіну з роззявленим ротом Навіщо? І коли ти повернешся? Равіна тільки зітхає у відповідь. Під очима в неї величезні чорні кола. У мами такі, коли вона забуває стерти макіяж, і потім вона зранку схожа на панду, яку я одного разу бачила в соупарку. Здається, вони з'являються, якщо дорослі жінки плачуть. Ми з Андреа розлучилися. Мені потрібно повернутися додому. Буду допомагати дідусеві з бабусею. Побуду поки що з ними. Бульк і моє печиво все-таки падає в чай. Але чому? Чому ви розлучилися? Мафальдо, не впевнено, що Равіна хоче про це говорити. Равіна гладить мою руку і відповідає, що все гаразд і щоб вона прийшла побути зі мною. Не потрібно її зайвий раз турбувати, каже мама і вмикає воду, щоб помити посуд. Я ще не звикла до того, що мама весь час удома. Здається, вона ось-ось піде на роботу, але вона не йде і весь час за мною доглядає. Равіна каже, вона сама розлучилася з Андреа, бо він ніколи не каже, що кохає її. Я не дуже розумію, чому це так важливо. Любити можна батьків, бабусю, друзів і навіть тварин, а хлопця кохають іншим коханням. В італійській це навіть різні слова. Це тільки англійською кажуть «I love you» всім підряд. Мені розповіла про це дівчина-практикантка. Так, так і є. Але він не говорить мені жодного з цих слів. Навіть англійською не говорить. Навіть англійською. А я сказала йому, що люблю його раз в сто, не менше. Ось це так. Равіна сказала, я тебе люблю сто разів. Треба швидше попередити її. «Ти знаєш, що в тебе ось-ось народяться сто дітей?» – запитую я. «Що ще за діти, Мафальдо?» – З жахом обертається мама. «Просто, якщо одна людина каже іншій, що її любить, у неї народжується дитина», – відповідаю я. «Хто тобі таке сказав?» – «Ніхто». Я не хочу підставляти Естелу, бо, здається, я не зовсім правильно зрозуміла, звідки беруться діти. Равіна запевняє, що завести дитину зовсім не так просто, і сказати «я тебе люблю» для цього недостатньо. Якраз навпаки. Якщо ти не говориш людині про свою любов, ти втратиш її. Як Андреа втратив мене. І вже, звісно, від зізнання в коханні дітей не буває. Мама варить каву, і поки вони з равіною п'ють її, я вмиваюся і одягаюся. Тато допомагає мені вдягнути рюкзак і відчиняє двері, равіна міцно мене обіймає. Від неї пахне церквою, водою і пляжем. Значить, вона нещодавно плакала. У кожної людини від сліз, виникає особливий запах, так от від равини пахне водою. І пляжем. Вона бере моє обличчя у своїй долоні її зазирає мені просто в очі, так що я навіть можу їх розгледіти. У неї темно коричневі очі, не чорні. Не здавайся, Мафальдо, запам'ятай, ніколи не здавайся. Гаразд, не буду, ти хоробре жабеня. Я виходжу на сходи, мої окуляри. Зовсім запітніли від сліз. Я махаю рукою Равіні, я розумію, що більше ніколи її не побачу. Вона поїде в Індію, і навіть якщо повернеться, ми більше не зустрінемося, адже я вже житиму на черешні, в повній темряві. Глава дев'ятнадцята це цікаво. Дивись, скільки квіток на черешні, Мафальдо. Я йду до школи, а тато міцно тримає мене за руку. Я дивлюся на черешню і намагаюся думати про квітки. Про це розповідала Равіна, яка вміє добре медитувати. Потрібно думати сильно-присильно, що сили. Це означає медитувати над черешнею. Насправді, ми ще занадто далеко. Іноді тато може сказати, «Ти це бачила? Подивися». І так далі. І мені його трохи шкода, бо він хоче щось мені показати, а я мовчу у відповідь. І тоді він розуміє, що знову забувся і стає дуже сумним. Здається, він хоче попросити в мене вибачення. «Зачекай, давай підійдемо ближче», – відповідаю я. І тоді і до мене, і до тата – Повертається гарний настрій. Однак віднедавна цей трюк не працює, бо я не можу розгледіти майже нічого, що показує тато, навіть коли ми підходимо дуже близько. Сьогодні на черешні мають розкритися перші весняні квіточки. Равіна радила мені заплющити очі, і глибоко вдихнути. Так я і роблю. Ніздрі одразу ж відчувають холод. Але щойно вітер доносить до мене запах черешні, я розумію, прийшла весна. Моя весна пахне бабусиними цукерками з начинкою з ревеню, польовими квітами, не тими, що продають у кіосках, від яких тхне цвинтерем, а справжніми, що ростуть у полях і в садах охайних стареньких бабусь. Час починає рахувати. Здається, я вже бачу щось велике, що нагадує дерево. Будівля школи прихована від мене сірою плямою, але я впевнена, що на шкільному подвір'ї на мене чекає моє дерево, вкрите квітами. Я їх прекрасно пам'ятаю. Вони як маленькі кульки, схожі на тисячі білих метеликів, що присіли на верхівку велетню, який прокинувся після зимової сплячки. Загалом, хоч я й не впевнена, що бачу дерево, я рахую про себе один, два, три. Що ближче ми підходимо до школи, то сильнішим стає ніжний і свіжий весняний запах із нотками карамелі. Весна немовмило усміхнена дівчина, огортає моє обличчя і волосся шовковим блакитним шарфом. Один локон вибивається і лоскочий ніс, але я терплю, рахую кроки і доходжу до 52. Залишилося 26 метрів, навіть менше. Адже я трохи жульничала, не розгледіла дерево, а уявила, ну і що? Це майже те ж саме, що побачити. Потрібно добре все обміркувати. Равіна сказала, дуже важливо бути чесними з собою. Хоча я й не зовсім розумію, що це означає, але думаю, що правда це головне в житті не можна обманювати навіть у думках. Я дивлюся в землю. І думаю про правду і брехню. Я краптом чую слабкий свист, що змушує мене підняти голову і подивитися в бік школи. Здається, це Естела. От тільки свистить вона не так голосно і не так довго. Я відпускаю татову руку і біжу до воріт повзи своє дерево. Я відчуваю свіжість мокрої кори, навіть не торкаючись її руками. Естело, ти повернулася? Так піднятися сходами в школі для мене зовсім не складно, це так само просто, як удома. Але раптом я відчуваю, що поруч зовсім нікого, ні тата, ні стели, і збиваюся з рахунку. Усього 17 сходинок, і зазвичай я навіть перескакую через одну, окрім найпершої, бо так зручніше, а інакше залишається одна вгорі, і від цього ноги заплітаються. Загалом шкільних сходів я зазвичай не боюся. Одного разу я випадково забула окуляри в мами в машині, і бабуся принесла мені їх тільки до другого уроку, але мені було зовсім не страшно. А ось сьогодні я злякалася. І хоча я прекрасно пам'ятала, якої висоти кожна сходинка і як потрібно поставити ногу, мені раптом здалося, що тіло про все забуло і що піді мною не сходинки, а вируюча лава, повна крокодилів, тож я ось-ось упаду, -ось зварюся, і мене з'їдять. Я відчула, що втрачаю рівновагу і падаю на спину. Навіть скрикнути не встигла. Неприємно відчувати, що ти ось-ось упадеш -ось у темряву. Але все-таки я не впала. Мене підхопили руки естели, я незграбно приземлилася на верхній, найвищій сходинці, де й стояла Естела. Я втупилася окулярами і носом у її надушену блузку і завмерла. Уперше ми стояли ось так, обійнявшись. Мама часто мене обіймає, і бабуся теж любила мене обіймати і піднімати на руках, хоча вони в неї були хворі. Але в обіймах Естели відчувалося щось інше. У мами дуже м'які руки, і коли вона мене обіймає, я лежу на ній, як на подушці. І з бабусею я відчувала теж саме. Вона була вся м'яка, як тісто. Але там, де в мами і бабусі була м'яка подушка, я відчуваю вестели лише порожнечу і чую стукіт серця. Тук, тук, тук. Я піднімаю голову вгору, щоб запитати Естелу, що з її подушкою, але тут лунає голос тата. Він запитує, чи все гаразд, і Естела відпускає мене та розвертає до нього, щоб він не хвилювався і побачив, що я ціла. Ми заходимо до школи. Естела більше не обіймає мене, а я від здивування не наважуюся заговорити з нею. Моє третє око підказує мені, краще забути про це до великої перерви. «Естело, можна я зайду до тебе в обід?» У відповідь. Естела ніжно гладить мене по голові, не вона зовсім не Естела, королева амазонок, а та усміхнена пані з блакитним шарфом, яка нещодавно літала у весняному повітрі. «Чому ти мало не впала на сходах? Що сталося? А що ти робиш?» Відповідаю я запитанням на запитання, бо вся кімнатка охорони – Перевернута догори дригом. Всюди літає пил, і куди не поклади руку, всюди щось валяється. Навіть мої ноги натикаються на щось тверде, мабуть, книжки. Естела витирає мені з хусткою, від якої пахне скло очисником, таким самим, який використовує мама. Та ти в нас і справді, принцеса. Ха, тільки тобі можна ставити запитання. А на запитання інших... Відповідати не зобов'язана. Вибач, будь ласка. Але що ти робиш? Естела з зітханням відкладає ганчірку і підсуває до мене крісло. Я залажу в нього і, тримаючись за ручки, починаю крутитися. Я просто прибираю, Люба. Іноді доводиться прибирати, уявляєш? Так, я знаю. Мені теж потрібно прибирати у своїй кімнаті але в мене прибіркофобія». «Що ще за прибіркофобія?» Я гальмую, схопившись за стіл. Естела посміхається. Це відчувається по її голосу. «Сама не знаю. Я про це колись читала. Фобія – це коли ти настільки не хочеш робити якусь справу, що впадаєш у ступор». «А, ясно. Так буває. Я раптом уявляю собі» що в цю саму хвилину спітнілий, високий чоловік вдирається в мою неприбрану кімнату і виносить з неї шафу, а потім і письмовий стіл, і ліжко, під яким я сховала бабусину кудру і всі речі для життя на дереві. Якби я була старшою, я б сказала мамі з татом «Переїжджати не так уже й погано, і це означало б, що це і є найстрашніше». «Естела! Що?» Моя амазонка сідає навпроти мене і сумно зітхає. «А буває, що ти чогось боїшся. Я відчуваю, як вона впирає руки в боки, так само, як це робить Філіпо, ось прямо один в один. «Звичайно, дуже часто. Це нормально. І що ти тоді робиш?» «Думаю. Шукаю вирішення проблеми». А якщо не знаходжу, то уявляю собі щось прекрасне і добре, і від цих думок мені стає краще, і страх минає. А коли тобі дуже-дуже страшно? Мафальдо, страх – це не завжди погано, розумієш? Це як? Бувають такі дні, коли відчувається щось справді страшне. Наприклад, переїзд в іншу квартиру – або сліпота? Так, на кшталт того. У такі моменти страх змушує тебе замислитися, поміркувати над життям, і тоді ти дорослішаєш і стаєш сильнішим. У тебе виростають великі м'язи? Естела втомлено посміхається у відповідь. Від неї пахне подушками та зимовою черешнею. Ні, Мафальдо! Сильнішою зовсім не в тому сенсі. Я про внутрішню силу. Страх допомагає тобі подивитися на життя більш ясним поглядом. Нехай і трапляється це не відразу. Тобто завдяки страху я стану бачити краще? Це цікаво. Іди ну сюди, каже Естела, і я чую, як вона зупиняється посеред кімнати. Я починаю перебирати ногами, підкочуючись ближче. Вставай. Істела каже, це так, що мені навіть стає трохи страшно, але я встаю. Встаю просто навпроти неї. Вона кладе свої важкі руки мені на плечі і притягує мене до себе. Вона обіймає мене міцно-міцно, і я обіймаю її. Це відбувається якось само собою. Мої руки самі змикаються навколо неї, з тією самою легкістю, з якою в мене вдома ноги самі збігають сходами. Я притуляюся щокою під підборідям до її блузки, і чую тук-тук-тук. У тому місці, де у мами і бабусі була м'яка подушка грудей, що прикривала серце, я дивлюся на естеллу знизу вгору через туман у моїх очах. Її обличчя схоже на сіру хмару, але я можу розрізнити куточки блідих губ, і чорне-чорне булося. Сьогодні вона забула нафарбувати губи. Знаєш, чому я така? Я мовчу, не знаючи, що сказати. Я боюся образити або розлютити Естелу. Ще скажу щось не те. Така, яка? Естела бере мою руку і міцно притискає її до своєї блузки, прямо до кишеньки. Мені хочеться вирвати руку, але Естела її стиснула і утримує. Що ти відчуваєш? Нічого. Неправда. Що ти відчуваєш? Я розумію, що червонію і що моє серце теж шалено б'ється. Я намагаюся заспокоїтися і прислухатися. Серце Естели б'ється, як барабан. Моє теж. Ну... То що ти відчуваєш? Я знову дивлюся на неї і усміхаюся. Твоє серце. Ось бачиш, спочатку ти злякалася, але потім прислухалася і зрозуміла, що правда не так уже й лякає, вірно? Ну так. Естела відпускає мою руку. А куди поділася твоя подушка? Запитую я. Естела... Здивовано мовчить. «Ну, е, у мами і бабусі там м'яко», – уточнюю я. «А, ну так, звісно, подушка. Ну, хех, її забрала моя подруга. Та, що була з тобою в лікарні, та сама. Теж ж мені подруга, вона поводиться досить негарно». Так, вона вчинила зі мною не найкращим чином. Але я вже все обдумала і знаю, що робити, коли вона повернеться. У тебе є план? Припустимо, є. А в тебе? У тебе є план? Я знову притискаюся до естели і тягнуся вгору, щоб прошепотіти їй на вухо свій секрет. Я збираюся оселитися на черешні, що росте в шкільному дворі. Естела в роздумах знизує плечима. «Ну що ж, чудовий план. Повідом, коли зберешся переїжджати. Я допоможу тобі з речами». І з цими словами Естела проводжає мене з кімнати, бо незабаром дзвонять на урок. Коли вона зачиняє за мною двері, я опиняюся в самому центрі метушні є завзятих криків, і раптом згадую ту саму історію, яку почула від істели, коли ми познайомилися про те, що амазонки відрізали собі груди, щоб краще вправлятися зі списом. Так ось у чому справа. Я обертаюся до маленького віконця, що виходить на шкільне подвір'я, і, мені здається, крізь щілини жалюзі. Я бачу страшні очі і стели, які дивляться прямо на мене і усміхаються. Насправді вони не страшні, а чорні і красиві. Але через секунду переді мною знову спливає сіра пляма туману, і очі зникають. Хоча, можливо, це сама і